Reis naar die Sterre, samen met Kuri, zult de aande om 6.30. Goeienoond, hartelijk welkom bij mijn programma Reis naar die Sterre, elke zultrug aand om 36 waar ons kyk na die lichtruim, die heelal die sterre en ook soms die paranormal en al die type van dinge ook maar vanavond kyk ons na die sterre wacht in Sederland het jy geweet ons het een sterre in Sutherland in die Noordkap waar wat die eerste vonkel in die hemelruim bestudeer. Nou net so berug as wat is wat Sutherland is vir sy kouwe, net so beroemd is die plek vir die sterkenning. Suid-Afrika se nasionale sterrewag is juis van wie die donker naghemel in Sutherland gevestig. Voordat die sterrenwacht gebouw is, is die stabiliteit van die atmosfeer getoets, en daar is bevind disvergelijkbaar met die van die beste sterrenwachte ter wereld. Omdat Sederland op die grens van die somer in die winterreendval streek lee, is daar nie een oorheersende bewolkheid seizoen so nie, en daarom is sterrenkyk die hele jaar moendlik, en daar is verskye opties wat een mens kan volg by Sederland as jy het n een besoek daar wil gaan afle en ook dier daar die telescoope wil kyk in die nachtlikke jimmelruim in, na die verste sterre en al die aantrekkelijkhede wat die jimmelruim vondst inhou by Sederland is daar dag en nacht toere wat kan gaan en as verskye uitstallings dvd-vertoonings en allerne dinge wat die sterre toelig as jy nog geïnteresseerd is in die hemelruim, in sterren en planete, is dit net die plek om te gaan besoek. Jy kan ook op die teleskoopplateau tis in die verskillende koepels daar rondloop en ook foto's neem. Dit is nogal heel besonderd, want laat jy nie oorals toe om foto's te neem van al die dinge nie, maar daar kan jy bykie gaan foto's neem. Ek wil net 20 noem Daar is gidsse wat jou verduidelik hoe die onderskeie teleskope se instrumentasie werk. Daar's nagtoere wat plaasvind maandag, woensdag, vrydag en saterdag. So as jy naby in die omgeving daar is of as jy dalk daar verbyry op 'n woensdag kan jy daar in spring en gou-gou 'n daar rond Bezoekers Besoekers mag ekter nie snags op die teleskoopplateo rondloop nie maar kan wel dier twee groot rekenaarbeheer teleskope na die sterk kyk mits die wereld natuurlijk toelaat maar Sutherland soos die sê is reg die jaar beskikbaar om te kyk om dan nie baie wolke in die lichtruim daar is nie die plaas Blesbokfontein is na die plateau rand en een waarschijnlijke magnifieke uitsig onder die onderkarooën nou jy kan daar een skemerklakie gaan nittig en met twee terrascoop daar is ook na die jimmelruim star met nieuwe maankreepers, soorlik donkerde toestanden vir die sterre kyk om met alle belichting onder die beheer van die koel op die plaas is wat seker maak dat jy baar mooi na die sterre kan kyk um, ek gaan nie uitbrei oor die koelstes wat betrokke is nie Gaan, rij me daar rond, as jy daar verbygaan, gaan, loer in daar, na die sterrenwags kan toe, en gaan kyk, 'n biekie, wat kan jy in die himmelruim opmerk, door die krachtige teleskope wat jy daar het. Kom ons luister eers nog een stukkie wysiek, en ek het vir daarna winner hier so met 7 reenboeën. met 7 reenboe. Nog so n bykie oor Sutherland is vanaf die 1970s af is daar reeds die beroemde kompleks van teleskope wat die elemente op een winderige heuvel net een enkie buitenkant die dorp trotseer maar dit is die jongste toevoeging tot die groep die sogenaamde South African Large Telescope of wat hulle SALT noem met sy geraamde koste van byna 2 miljoen rand, waar oor groot opgewoonheid heer en astronomiese kringen. Hierdie massiewe teleskoop is tussen 2000 en 2005 door Zuid-Afrikaanse, Duitser, Poolse, Amerikaanse, Nieuw-Zeelandse en Britse vernoten opgerig, en hier woel nou om afgelees sterre stelsels en hemelglode op te spoor, wat 1000 miljoen keer dover is as die mens in die blote oog kan sien. Interessant, nee. Trouwens, daar word vertel dat Salt so krachtig is dat hy iets so dof as ‘n kaarse vlammekie op die maan sal kan waarneem. Die teleskoop versamel nie vir 25 keer meer lig as die enige ander bestaande teleskoop op die vasteland van Afrika, nee. Daar is reeds spoedig begin om suidelike sterre gewelf met die sterre te verkien en beelde wat uitgereik is wees na iets van saltse verstommendelike of verstommende moendlikhede. Die buitenste ruimte is daarma fantasties. Gaan lood een bykie rond op Google, Google een bykie NASA's sterre wacht, Google Satterlense sterrenwag, en is daar is dan natuurlijk ook in Kaapstad by op Zoive 3 ook een groot sterrenwag, en dan is die planetarium in Johannesburg ook nog daar, maar ek gaan jou nou nou bykie meer daarvan vertel. Kom ons kyk, is een bykie meer na Salt, die verstommende teleskoop. Hy was in 2005 dier Beekie geopen, en Die teleskoop beteken baie vir Suid-Afrika se prestige as 'n wetenskapleier op ons vaste land. Die regering of tog het die regering astronomie of die sterrkundes as dit sou wil noem en fysika as prioriteite geïdentifiseer en dit is nie slag voor Zuid-Afrika nie, maar vir die hele vaste land. Die sterke kunde word nie net as ‘n fundamentele wetenskap beskou nie, maar ook een manier om leerders aan te moedig, om die wetenskap te bestudeer. Natuurlijk, as jy nou belangstel in astronomie, moet jy ook kyk na wiskunde en ander vakke ook. As jy dat Adrix kunde het, dit val ek nogal baie saam met jou studies as jy wil na hierdie type van ding kyk. Dit is toch so interessant, en as jy die belangseling daar net, gaan lees op oor dit, gaan besoek hierdie sterres, of hierdie sterre, planetariums, en gaan kyk a biekie daar, wat gaan aan daar, en as jy een kind het wat belangseling daar, en moedig die kind aan, om hierdie dinge verder te bestudeer, want ons nie te, in die technologie, technologie, en, of die technologie, technologie, technologie se, Ere waar die technologie so vannag verander en verbeter en ek geloof nie ons kan treetou met dit alles nie, my tong ook nie, dis kom my so lekker knoop vanand, maar moedig jou kind aan, dit is definitief a pluspunt as jy belangstel in hierdie dinge en as jy kind het om my kind aan te moedig om sy drome te verweesendlik. Daar is heel wat opwinne en met salt wat dier die wetenskapelike onderneem word soos om die grootste geheime te probeer ontrafel, oor die heelal en ek wonder vir mys het ooit sal kan recht kry, en oor die plek van die aarde tussen al die ontelbare innersterre. Antwoorde word onder meer gesoek vir op volgende paar tergende vraan, wat die mensdom nog maar aan die heet, die wetenskapelik is verwonder hulle hoe die heelal in sy prille jege lyk like toe kwaasers dit is geweldige lichtende ruimtelike voorwerpe nog algemeen was nou ek geloof nie baie van ons weet wat een kwaasar is nie, maar ek gaan nie nou op die verskillende jemel lichaam uitwaai vanavond nie ek gee net so n bykie oorsig oor wat die gebeur in Zuid-Afrika by ons sterrestelsels stelsels sterre planetariums en so aan. Hulle probeer ook vaststel wat er soort hemellichame wentel om ander zon in die onmedelike ruimte. En hulle probeer vaststel hoe verskil die sterre in nabij gelees sterre van die sterre nabij ons eie zon. En hulle probeer ook vaststel wat kan hierdie sterre ons omtreen die groote en die ouderdom van die hele al vertel. En dit is nogal interessant, want hulle meer dit blijkbaar met gamma strale, en baie van die sterretje nou op die aarde, met jou oog kan raak sien, bestaan nie ees meer nie, hulle het al lang al uitgebrand. Is dit nie verstommend nie? En die volgende vraag natuurlijk is, hoe krijg kwaasers en die uitbarstings van gamma strale, dit reg om na te skynd, as biljoene sterre soos ons son? Dit is ‘n goeie vraag. Ek dink ons amal word verwonder dier die groote van die heelal en ek persoonlik dink ons menslike verstand is te klein om alles te begryp want daar is baie baie hemel en nie een van ons en nie een van die wetenskapelike zetoot is waar al vastgestel hoe groot die heelal is en precies hoe oud die heelal is nie daar word wel bespiegelinge gemaakt daar is filosofe wat al daar oorge filosofeer het daar is wetenskapelike soos Einstein die ons wat al hulle kalkulaties gemaakt het omtrend hierdie dinge en ek denk nog nie een van ons het werkelijk is die tip van die ijsberg raak geseen as dit by die heel al is nie. Kom ons luister eers nog een stikkie muziek voor ek verder uitwee oor nog een paar interessant hierdie da en op my draaitafel het ek verblies Bridges met Rijk na die Sterre. There are 22 mannen in a rugby team today One to 128 the 40s 9 to 15 achterlijn 16 to 22 the manner on the bench but someone tough is missing someone famous and intense yan yan yan as is so funny spot every saturday The game pakai alles wat hy kan, branna narkie sy kitaartjie gas braai boere wors en pan. And he shouts for like say boersheid. I am here for you my span. And the team shouts play at 23 we are here for you oh yeah. Yang yang yang, he is so funny span. 20 manne in a row, squad for the 23 rd hook a genuine stud, his name is Jan, he's every team's dream, player 23, there's a Jan for every team. His locker is a sacred spice to where O'Viktor runs, and there he puts his signed picture groote van O'Jan. Spotty met the supermarket, whip my race of sport, as he signed his bum, Kankowski said, I'm never gonna store it. Young, young, young, this is so funny, Spock. super daar voel my sterrekie baie jammer daar oor, maar ons gaan vir ons kyk na die sterre die is Afrikaanse sterrekundige Darag Oudanakjou het die Habie Ebertlie sy beeldverwerking haar ontwerp en met 'n stelsel vir die dag gekom wat ‘n beeld biedt wat in verbuisterende nage nog 240% skerper is Dit is nou een teleskoop, dit is die Hobby Eberly Teleskoop wat daar is en dit is nietste technologische ontwikkelings om een herontwerp van die optische stelsel en een beter benutting van die speels moeilijk maak waarmee hierdie teleskoop bewerkt. daar is natuurlijk ook een paar projectbesteeders betrokken wat soos bijvoorbeeld kobus Meiring is, hy was in die spits van die ontwikkeling van die rooi valk, en sy ondervinding is baie goed benet by hierdie starre, starre, starre of die planetarium jammer, hoe haak ek nou daar? En het is nogal verbaasend, dat my is nou iemand wat die rooi vaak anvals helikopter ontwikkel het, wat nou betrokken was by die ontwikkeling van een teleskoop by die planetarium, is dit nie? Wonderbaarlik nie. En natuurlijk ook, is Satterlind die thuisdorp van die twee grootste dichters van die Afrikaanse taal MP van Wijk Lau en WG Lau en natuurlijk probeer Siddelint met al die dinge een opleving in die toeriste bereif kry, wat hier hierdie saal-teleskop geskep sal word nou, ons kan nou nie bepaal hoeveel besoekers daar gaan wees nie, maar het kan baie goed wees vir landse landsekonomie wat op hierdie stadium baie baie nodig is en natuurlijk was daar ook een um, Wekswinkel by sattelend gewees om nou hierdie teleskoop bekend te stel en as baie lekker keirplekke ook daar as jy in die omgeving daar is gaan maak gerisse draai daar, jy gaan rechtig nie, jammer wees nie die hoop gaan jou definitief met beskaam neem jy moet definitief in die karoo draai gaan maak, sê dier die karoo raai, ka toe en die sterweg daar gaan Bekyk. En had ek net genoem, dat daar ander plekke ook in die land is, waar jy na die planete in die sterke gaan kyk dier telescoope, daar is natuurlijk in Heelbrau die planetarium, wat daar ook baie interessant dier is, as jy belangstel in die onderwerp, en dan is daar een observatory na by Kaapstad, ook een planetarium wat jy kan gaan besoek, om een bykie meer inlichting oor die buitenste ruimte te kry, as jy daarom belang stel. Nou, as mens nog kyk na die sterrestelsel stelsel self, wat is 'n sterrestelsel is die vraag. Een sterre is ‘n massiewe stelsel, wat dier soarte krag gebind word en bestaan uit gas. En ‘n belangrike toch duister komponent wat as donker materie of dark materie bekend staan En dit is baie baie snaks, want as mys na nou die buitenste ruimte kyk, dan sien jy nie donkerte, maar die rete daarvoor is, die aarde is weggedraaf van die son en die maanse skarubie val op die aarde, so dit is wat die donkerte veroorzaak, die ruimte daarbuiten is nie rarig so donker as ons denk nie, want onthou as ons weg van die son gedraaf is, dan beweeg die lichtstrale basis voorbij die aarde, so ons sê nie die lichtstrale nie en dit is baie, baie vreemd as men so dan dink en as men ons verder nou na na typische sterre kyk dan kan ‘n sterrestelsel stelsel strak van met so min as 10 miljoen sterre, tot een reese met so 1 biljoen sterre wonderbaarlik neem Nou, die sterre wentel om 'n sterre stelsel sy massa middelpunt of gemeenskaplike swaartepunt. Die sterre stelsels kan ook veelvoudige sterre hee wat om mekaar wentel en so een sterre swarm genoem word. En daar is baie, baie ander technische terme maar kom ons luister eers weer Likie, ek kan nog so bykie meer as een saam met jou en hier Andrea Berg met haar laatste taak in Paradies, die laaste dag in die Paradies. and kaputt Kan's noch gar nicht kapieren Mit sich irgendwie an, wie in der Sonne erfrere. Ja, baar, met die laatste taak in paradies, die laaste dag in die paradies. Ons kyk nou verder bykie na die planete, na kyk na die verskillende hemel lichame in ons eie zonestelsel, want daar is verskillende name vir zonestelsels, daar is stelsels, daar is baie ander jimmel lichame, maar ons kyk na ons sonnestelsel. Ons son is natuurlijk die naaste ster in die aarde, en het bestaan uit ‘n massiewe hoeveelheid waterstofgas, wat onder besondere druk verkeer, en wens die druk, bots die waterstofatome in mekaar vast, en vorm dan helium deelkies. In die botsingsproses word lig en hitte afgegewe. Dit is, dit wat ons sien en voel op aarde, En dit is wat so noodsaaklik is vir lewe op ons aarde. Die son is ook verskriklik groot. Daar kan 110 aardes in die deursnit van die son pas. Dit is ook baie ver. Die son is 150 miljoen kilometer van ons af. En as jy teen 120 km/h na die son wil ry, dit is nou die spoed van jou motorkar, sal het jou 142 jaar neem, voor jy by die son aankom. Die son is een doodgewone ster, wat nou ongeveer in die middel van sy leven is, na so 4,5 biljoen jaar se bestaan, so reken die wetenskapelik is. En natuurlijk noem hulle die 8 planete, Hulle vrou, kom dan die nege nie? Is Pluto dan nou nie meer een planeet nie? In augustus 26 het die internationale astronomiese enie aan die definitie gekom vir die planeet, en Pluto voldoen blijkbaar nie aan die definisie nie. Pluto staan nou bekend as een dwarig planeet. Die 8 planete van ons zonnestelsel en die volgorde van die afstand van die son is natuurlijk, as jy nou nie weet nie, Merkuris, Venus, Aarde, Mars, Jupiter, Saturnus, Iranus en Neptunus en natuurlijk die negende ene kie wat nou nie meer planeet is nie, Plutal, en ek weet ons, Adricks kinde onderwijs het alweer gesê, as jy die planete wil onthou, moet jy sê, meneer van Asias wil nie meer pas, en ek weet nou nie, hoe hy my daar uitgekom, nie, dak is ek dier mekaar, maar dit is na nou die planete daarin. Die volgorde van die afstand van die planete is natuurlijk Merkines, so Merkines is die warmste planete, om het hy naast aan die son is, en nou Pluto is die verste van die zon, en natuurlijk gaan nou die koudste wees, om het hy nou nie meer so baie licht of hitte van die son af ontvang neemt die drie dwergplanete wat hulle noem nou, een dwergplanete een van die vereistes van die definitie van dwergplanete sê dat een voorwerp dit moes recht kry om sy windelbaan skoon te maak van ander voorwerpe wat sy windelbaan om die son deel. Pluto is deel van die kuber kuiper belt dit is nou een belt van honderde duisende asteroïdes en ander klippe. Pluto is gele in hierdie geheimsinnige belt en kon het nie rechtroom van hierdie ander voorwerpe ontsla te rondom hom nie. Dit is kom Pluto nou geklassificeer word as a dwark planeet en nie meer a gewone planeet nie. Pluto is selfs kleiner as ons maan. Die ander twee dwark planeete is Ries, hy leed tussen Mars en Jupiter en hier is, hy is verder as Pluto maar een klein mykie groter as Pluto da is die hele lys van voorwerpe wat wacht ontwerg planetstatus te ontvang en baie van hulle is ook gelee in hierdie kyperbelt net soos Pluto dan ek gaan kyk na a paar kleine sondestelsel voorwerpe daar word nou hierdie voorwerpe in sekere klasse ingedeel Daar is Asteroides, dis tussen Mars en Jupiter Sintar en Neptunus, Troiane, Asteroïdes tussen Jupiter en Neptunus Dan die transneptiese voorwerpe, wat verder as Neptunus lee Hulle is gelee in die Kuiperbelt, die verspreide belt en die oordwolk Komete word ook ingedeel onder hierdie klein sonnesdelsel voorwerpe Nou, die kleinsom stelsel voorwerp is hofsakelik groot ruimte klippe. Hylle like kan een paar meter breed wees, maar sommige is, is honderde en selfs duisende kilometers in deersnit. Die aardese breedte is so 12.756 km. en komete is ‘n baie ou geëiste klip wat hofsakelik uit die mysterieuse oord volkomt. Hulle kan ons baar vertel van die zonestelsels in verlede, want as baar van hierdie goederkies wat in daai eis geleef wat ontleed kan word, en as al heel wat verskillende DNA-constructies in hierdie komete wat op die aarde geland het afgekom, so dit is nogal uh, een aardige ding as die mens na hierdie komete kyk. Kom ons kyk een bykie na die maan van die planete, so dis net ons wat die maan het nie, daar is al blijkbaar oor die 160 maan ontdek wat om die planete in die sonnestelsel Wintel. Nou ons maan is nie die grootste maan nie, die grootste maan sy naam is Ganymede en Wintel om die planeet Jupiter. Jupiter, Jupiter het oor die 60 maane en sy vier grootste maane is duidelik sigtbaar dier selfs een klein teleskoopie. Satyrne is grootste maan, sy naam is Titan. En ek het so paar episodes terug, een klankpaan gehad van die muziek of die geleide, wat van Titan afgekom het. En ons kan op een later stadium wat ek sal nou nou, kijk as ek nog een lekkie speel of ek ga die geleide van Titan weer kan opspoor en dan speel ek om veel vanavond weer. Nou manes is, is belangrike voorwerpe wat hier wetenskapelike bestudeer word en ons kan wel nie ruimte tij op Jupiter of Sartiernes land nie, omdat hierdie planete gas bestaan, maar ons kan ruimte tij op hulle maneland en teendeel die onbemande Hegans landingstijd het al op Titan geland dit is toe tydens die rits wat hy die geleide ook opgeneem het en dan is daar natuurlijk baar klein stofdeelkies en klippies en die vraag word gevra wat is een vers, vers, verskietende ster nou juis? Eindelik is 'n verskynis ster glad nie 'n ster nie. Dit is bloot 'n klein klippie of selfs 'n stofdeeltjie wat teen 'n geweldige spoed die aarde se atmosfeer binnendring en opbrand weens die indirekte proses van wrijving met die lug. Die regte naam is eintlik meteoorin en oorals in die sonnestelsel is daar van hierdie klein klippies en stofdeelkies wat rondzwarf sommige is daar van is oorblyfsels van komeetsterte anders weer oorblyfsels van materiaal waar uit die sonnestel gevorm het en dan is daar ook baar van hierdie stofdeelkies en klippies wat deel was van ‘n ster wat ontplof het baar interessant Kom ons luister nog een liekie voor ek by die sterre kom, as ons nou bykie weer oor sterre gesels daar, en nog bykie meer oor sterre stelsels, en dan weer wat is 'n swart gat. Maar kom ons luister eers nog een stukje muziek, en ek het Corlie, Corlia en Rudy met een droom op die draaitafel. Geniet om saam met my. Pragtige paartjie wat so saam sing. In ons is nog steeds sterrestelsels. Al die sterre wat jy kan sien met jou blote oog is eindlik sonne. Dit is massiewe groot voorwerpe wat in die ruimte hang en lig en hitte uitstraal. Hulle bestaan hoofsaaklik uit waterstofgas en sterre het natuurlik verskillende kleure, groottes Helderhede en ouderdomme, die naam van die naaste ster aan die son is Approxima Centauri, deel van die Alpha Centauri stelsel, wat uit drie sterre bestaan, wat om mekaar wentel. Meeste sterre is eindelijk dubbel of multisterre. Ons son is alleenloper en het nie enige medester of sterre, wat om vir gesel nie alpha centauri hy is so 4,3 ligjare weg van ons af en dit beteken dat dit lig 4,3 jaar neem om van daar tot by jou oog te beweeg en dit is die, die spoed van lig en dit is so 300 000 kilometer per sekonde verskriklik vinnig onthou die spoed van lig is so 300.000 km per sekunde. Dink net, hoe ver is daar die ster of daar die son van ons af, as dit 300.000 km per sekunde neem, om hom te sien daar waar hy in sy sterre stelsel leem. Nou is die vraag, wat is 'n sterre stelsel? Ons sterrestelsel se naam is Melkweg of the Milky Way. Dit is ons huis in ons in die heel al. En sterker ingeskat dat daar tussen 200 en 400 biljoen sterre in ons eie Melkweg sterrestelsel is. Die naaste groot spiraal sterrestelsel aan ons se naam is Andromeda. Hy is so 2,4 miljoen lichtjare weg. Ons sterre stelsel Andromeda is die grootste lede van die lokale groep van ongeveer 35 sterre wat na by mekaar gelee is. Die lokale groep vorm wie deel van die Virgo supergroep van sterre stelsels daar is biljone sterrenstelsels reg oor die jullal wat in hierdie supergroepe aangetreef word van hulle kan jy selfs met een klein teleskoopie sien, soos jy nou een klein teleskoopie daar oor die huis siet wat daar rondlee gaan loer gerust in die lig in en kyk wat kan jy alles sien, of doen jy selfs gaan na YouTube toe en gaan kyk een bykie na daar die videos wat geneem is met behulp van die hubbel Telescoop en al die nieuwe technologie. Jy sal verstom wees, wat jy daar gaan sien in die himmelruim. Kom ons luister, nog een stikkie muziek, ek keir nog so 15 meter saam met jou, ek hoop, jy keir lekker saam met my, en dankie vir die ondersteuning, en dankie vir die saamkeir, en ek sien Tania daar gegroet op die Facebookblad, Tania, baie welkom, is my groot voorig, as jy so saam met my keir, of daar keir jy, saam met my, net om betuis te wees vir ons oordenking, net hierna, maar in agval baie dankie vir jou ondersteuning. Noe so al jou vrienden en familie, om saam met ons kom keir, dit is heerlik om vir julle te hoor. En ons luister na Vangelis met Conquest of Paradise. is met Conquest of Paradise En ek het vir jou die geleide gaan uitaal Van hoe dit klink na die son Dit is soos dit door NASA opgeneem is Dit is die geleide wat van die son se kant afkom En dat ek ook geleide in die ruimte wat van die opnames geneem is ek gaan eers geleide van die sun speel en dan die geleide wat in die, geruim, in die ruimte opgeneem is luister hierna luisterbaar, moi stel so jou lang een bykie op om het mooi te hoor, hier is die geleide soos die erna opgeneem van die sun eerste The sound of the sun was considered by most ancient religions as the most sacred sound of the universe. It is a sound that cannot be heard by the human ear, because the human ear only hears between 20 and 20,000 Hertz. The sound of the sun is much lower in frequency and also much higher in frequency than we can hear. Could the sound of the sun be part of the universal language system? NASA has recorded the actual sound of the sun in deep space and compressed the inaudible waves so that human ears can hear it. If we listen to the sound, we can hear and feel a deep vibration. The sound of the sun recorded by NASA is precisely as the ancient Hindus had described it in the Vedas thousands of years ago. It is a mantra that can be intoned with human speech as Aum. 6th century BC, Pythagoras also heard the sound of the sun and described it as a deep resonant hum with higher frequencies blended into it. How did the ancient Hindus know this mantra if it could not be heard by the human ear? Could they have actually peered into the universal consciousness and perceived it? As human language, and the language of nature cannot travel faster than the speed of sound as a sound wave, language as information can travel at the speed of light and beyond by entangling itself on more subtle energies. In the same way that we can send human voices or music on radio waves at the speed of light, we can send our own dialogue, personal energy signature, and information through our own biophoton light emissions at the speed of light While the speed of light is useful to communicate within the solar system it cannot take us far beyond it in any reasonable amount of time in this way biophoton emissions are limited while more subtle bioenergies are not dr tillers discovery of the psychic force as subtle energies emanating from the human body of consciousness demonstrates how our personal information can travel on subtle energy frequencies at the speed of light squared, cubed, and beyond. ons die geleide, wat in die ruimte opgeneem is. Vreemde geleide, ek hoop jy dit saam met my geluister, dit maak my so my bang as jy van die geleide luister, en die soons geleide wat soos, oom um, klink, Op hierdie noot groet ek jou tot volgende saldrug aan die salde tyde, die plek met my program Reis na die sterre, waar ons na nog een hele klomp interessant hede gaan kyk. En ek speel uit met ‘n lekker vroelike pata, pata van die moeses, hierdieke onverder, een gesêne zondag, een liefde week voor toe, hier kom die moeses, tot ziens.